Vi har kommit till Jeremias femte kapitel och det är sant. Vi var faktiskt och tittade i både det sjunde, det elfte och det fjortonde kapitlet förra gången om jag inte misstannade. Det är ju fram och tillbaka i Jeremias bok som är ämnet. Även om det inte säkert är fram och tillbaka eftersom skrivaren Baruch placerade händelserna i icke-kronologisk ordning. Men nog om det. Vi läser från kapitel 5 här. Gå omkring på gatorna i Jerusalem och se till att ge akt. Sök på dess torg. Om ni finner någon, om där är någon som gör rätt och beflitar sig om sanning då vill jag förlåta staden. Men säga det än, så sant Herren lever, så svär det dock falskt. Herre, är det ej sanning dina ögon söka? Du slog dem, men det kände ingen sved. Du förgjorde dem, men de ville inte ta emot tuktan. Det gjorde sina panor hårdare än sten. Det ville icke omvända sig. Sök, säger Herren, efter sanningen. Om det är någon som gör rätt och beflitar sig om sanningen. Sanningen är någonting man, man alltså skulle kunna beflita sig om, om man ville det. Är det ej sanningen? Dina ögon söker, Herre. Och det här ställs i förhållande då till Guds aga. Du slog dem, men det kände ingen sveda. Hur ser du ut med förhållandet till sanningen? Vårt förhållande. Sanningens plats i de heliga skrifterna och i våra liv ska vi ägna oss åt det här programmet. Men låt oss först ge profeten Jeremia utrymmet här. Ja, jag skulle hellre säga låt oss därför ge profeten Jeremia utrymme. Kapitel 5, vi läser kapitlet igenom. Jag kan koppla till tredje versen. Herre, är det ej sanning dina ögon söka? Du slog dem, men det kände ingen sveda. Du förgjorde dem, men det ville ej ta emot tuktan. Det gjorde sina pannor hårdare än sten. Det ville icke omvända sig. Då tänkte jag, detta är bara det ringa i folket, det är dåraktiga. För det känner inte Herrens väg, sin Guds rätt. Jag vill nu gå till det stora och tala med dem. Det måste ju känna Herrens väg, sin Guds rätt. Men också dessa hade alla brutit sönder oket och slitit av banden. Därför blir det slagna av lejonet från skogen och fördervad av vargen från hedmarken. Panten lurar vid deras städer och en var som vågar sig ut därifrån blir ihjälriven. För många är deras överträdelser och talrika deras avfällighetssynder. Hur skulle jag då kunna förlåta dig? Dina barn har ju övergivit mig och svurit vid gudar som inte är gudar. Jag gav dem allt till fyllest, men de blev otrogna mot mig och samlade sig i skaror till huset. Det liknar välfödda ystra hästar. Det vränskas var och en efter sin nästas hustru. Skulle jag inte för sådant hemsöka dem, säger Herren, och skulle inte min själ hämnas på ett sådant folk som detta är? Storma då hennes murar och förstör dem, dock utan att alldeles göra ände på henne. Riv bort hennes vinrank och det är ju icke herrens. För både Israels hus och hus har varit mycket trolösa mot mig, säger herren. Jag har förnekat herren och sagt, han betyder inte. Olycka ska icke komma över oss. Svärd och hunger ska vi icke se, men profeterna ska försvinna som en vind och han som säger tala är inte i dem och det ska gå dem själva på det viset därför säger Herren härskarornas Gud eftersom ni för ett sådant tal se därför ska jag göra mina ord i din mun till en eld och detta folk till ved och elden ska förtära dem se jag ska låta komma över er, ni av Israels hus Ett folk ifrån fjärran land, säger Herren Ett starkt folk, ett urgammalt folk Ett folk vars tungmål du inte känner och vars tal du inte förstår Deras koger är en öppen grav, det är alla sammans hjältar Det ska förtära din skör och ditt bröd det ska förtära dina söner och döttrar. Det ska förtära dina får och fäkreatur. Det ska förtära dina vinträd och fikonträd. Dina befästa städer som du förlitar dig på, de ska det förstöra med svärd. Dock vill jag på den tiden säger Herren inte alldeles göra ände på er. Och om ni då frågar varför har Herren vår Gud gjort oss allt detta, så ska du svara dem. Så som ni har övergivit mig och tjänat främmande gudar i ert eget land. Så ska ni nu få tjäna främlingar i ett land som inte är ert. kunna detta i Jakobs hus, kung gör det i juda och säg. Hör detta, du dåraktiga och oförståndiga folk, ni som har ögon men inte ser, ni som har öron men inte hör, skulle ni icke frukta mig, säger Herren, skulle ni icke bäva för mig, för mig som har satt stranden till en damm för havet, till en värdlig gräns, som det icke kan överskrida. Så att dess böljor, hur det än svalla, ändå inte förmå. Och hur det än brusar, likväl kan överskrida den. Men detta folk har ett gensträvigt och upproriskt hjärta. Det har avfallit och gått sin väg. Det sa icke i sina hjärta. Låt oss frukta Herren vår Gud, honom som ger regn i rätt tid. Både höst och vår och som ständigt beskär oss de bestämda skördeveckorna. Era missgärningar har nu fört dessa i olag och era synder har förhållit för er detta goda. Ty bland mitt folk finns ogudaktiga människor. Det ligger i försåt, liksom fågelfängaren ligger på lur. Det sätter ut giller till att fånga människor. Så som när en bur är full av fåglar så är deras hus full av svek. genom har det blivit så stora och så rika det har blivit feta och skinande. För sina ogärningar vet de icke av någon gräns. Det håller inte rätten vid makt. Icke den faderlöses rätt till att främja den och i den fattige sak Fäller det icke rätt dom? Skulle jag icke för sådant hemsöka dem, säger Herren? Skulle icke min själ hämnas på ett sådant folk som detta är? Förfärliga och gruvliga ting sker i landet. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd. Och mitt folk vill så ha det, men vad ska ni göra när änden på detta kommer? Jag då lät vi Jeremia sjunga ut här då, hela kapitel 5. Och det är klart att det här kanske kan vara ett intressant och historiskt bibelskt så här talade Jeremia på den tiden. Men, se upp nu. För om vi skulle tillämpa det på vår tid och på oss själva är det alldeles säkert att vi kan placera det då så avlägset som vi kanske skulle vilja. Och att läsa igenom det här kapitlet, det är smärtsamt. Är det inte? Och det är en smärta som är välgörande. Om, om ordet får verka liv och förnyelse i våra hjärtan det är det och det här är ett kapitel, det är typiskt för Jeremia, det här slaget av klagan. En djup, klagande ton och som riktigt tränger igenom. Gå omkring på gatorna i Jerusalem börja. Gå omkring, han får en uppmaning. Gå omkring på gatorna i Jerusalem. Hur skulle det vara om vi gick omkring på gatorna i närmaste stad? Eller i vårt lands huvudstad. Gå omkring på gatorna i Stockholm och se till och gör sök på dess torg. Nej men Stockholm har inga torg. Det var torg hade man bara förr, det hade man bara för länge sedan. på Jeremias tid verkligen. Nej, det finns torg även i Stockholm. Fortfarande finns det torg i städer, i moderna städer. Sök på dess torg om ni finner någon. Om där är någon som gör rätt och befritar sig om sanningen. Flit, flit, att vara flitig. Ja, om någon är flitig när det gäller sanning, då vill jag förlåta staden, säger Gud. Förlåta staden, förlåta staden. Det här låter ju som ett eko från första Moseboks 18 kapitel. Abrahams förbön för Sodom. Vi går omkring på gatorna i Stockholm. Vi går omkring på dess torg. Vad ser vi? Vi finner många människor i olika ärenden. Och där går också sådana, de ser ut som... De är angelägna om sanningen. De kan gå och dela ut kanske någon slags traktater eller tidningar. Ja, vi får, vi får en lapp, ett meddelande från någon. Det är ett politiskt budskap. Och en annan går omkring och delar ut lappar och, och budskap. Och det är en österländsk religion. Men så kanske vi möter någon som kommer med en... Traktat där vi finner ett evangeliskt budskap. Ett evangeliskt. Det ser i alla fall ut att vara evangeliskt. Men är det, det det? Ser ut att vara hämtat från Bibeln. Men är det verkligen det? Fast det är vad man hävdar så är det alla gånger inte alls säkert. Man måste kunna pröva. Vi läste här att Jeremia fick till uppdrag. Eller rättare sagt, den tanken kom till honom att han hade bara, han hade bara gått omkring bland människor som egentligen inte är särskilt, av särskilt hög ställning. Inte de mäktiga, inte de stora. Han tänkte det här är bara de ringa i folket. Alltså de små, de som inte har så stor betydelse. De är dårakt. De känner inte herrens väg, sin guds rätt. Jag vill nu gå till det stora och tala med dem. Det måste ju känna herrens väg, han, hans rätt jag i femte versen. Men också dessa hade alla brutit sönder oket och slitit av band. Känner vi ändå här? Det var ju... Kärlekssången, sorgesången i kapitel 2 och 3. Ja, i andra kapitlets 20:e vers för att vara exakt. Där finns ju också det här momentet. Bryta sönder oket. Och slita av banden. Är inte det bra? Det ska man gå med ett ok för. Ett ok kan vara helt förskräckligt. Ett ock ok kan det visst vara helt nödvändigt att bryta sönder. Men inte det ok som Gud lägger på människor. Inte det ok som Kristus, när Kristus lägger ett ok på oss. Då ska vi vara rädda om det? Kom till mig, säger han. I slutet av Matteus evangelis 11 kapitel. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade. Så ska jag ge er ro. Ta på er mitt ok Och lära av mig. Det är det vi ska göra. Det är därför vi, vi läser Bibeln. Beflita sig om sanningen. Situationen var ju den. Att man resonerade på det här sättet. Det, det där han säger. Det betyder ingenting. Det profeterna säger. Det betyder ju ingenting. I, i tolvte versen här. Man har förnekat Herren och sagt. Han betyder inget. Alltså Jeremia betyder inget. Olyckan ska inte komma över oss som Jeremia säger. Svärd och hungersnöd ska vi inte se. Men profeterna. Alla profeter, Jeremia och andra som talar som han. Profeterna ska försvinna så som en vind. Och han som säges tala är icke i dem. De ska det gå så. Därför säger Herren, härskårenas Gud. Eftersom ni för ett sådant tal så därför ska jag göra mina ord i din mun till en eld. Och detta folk till ved. Och elden ska förtära dem. Ja. Den här. Ödmjuke. Profeten som står någonstans i ett hörn av tillvaron. Och kanske inte kan göra sig så bemärkt. Herren är inte i honom. Säger man. Gud. Är inte i honom. Men. Om Gud. Får komma till. Om Guds ande får verkligt utrymme. Så kan han göra orden. I hans mun till en eld. Och människor till V. Då går det inte längre att stå emot. Då går det inte längre att förneka. Då går det inte längre att trotsa. Och det går inte att göra det. När det profetiska ordet går i fullbordan. Då visar sanningen sin kraft. Det profetiska ordet som Jeremia fick, det gick också i fullbordan. När det profetiska ordet går i fullbordan. Ja, det är ett sätt på vilket sanningen visar sin kraft. Apostlarnas undervisning handlar om. Att man egentligen inte ska behöva övertygas av manifestationer, utan av sanningen själv, av ordet själv. Jag går omkring på gatorna i Stockholm, jag rör mig på torget, jag rör mig på det mediala torget. Jag kan följa riksdagens högtidliga öppnande och höra statsministern läser upp regeringsförklaringen under applåder allt emellanåt och jag inser att skulle denna regeringsförklaring läst lästs upp på 70 eller 80-talet skulle det ju vara rena katastrofen jag skulle inte gå att tala på det sättet om eu eller nato eller antalet asylsökningar på den tiden. Vad skulle man säga tror ni 1988 om den här regeringsförklaringen hade lästs upp? Det är ju värre än Sjöbo-Olle skulle man säga. Om någon kommer ihåg honom. Men tiderna förändras. Tiderna förändras. Visst gör de det. Men det är ju verkligen också då allvarligt att det finns något som inte förändras. Nya Testament läser vi, Jesus Kristus är den densamme, igår, idag, så och i evighet. Och när aposten Paulus undervisar galaterna om evangelium, evangelium om Jesus Kristus, då är han ju så angelägen om att visa på också att det handlar verkligen om sanningen. För den kristna församlingen är sanningen inte politisk i första rummet. Eh, sanningen är oskiljaktig från Guds väsen. Aposteln Paulus får ju också klaga över att de kristna, liksom judarna en gång, så avvek de kristna. Släppte taget om. Den undervisning de hade fått från början. I Galaterbrevet så heter bland annat i femte kapitlet i sjunde versen där. Ni inte ni började ert lopp, er vandring väl. Vem har nu lagt hinder i er väg så att ni icke mer lyder sanningen? Och i det fjärde kapitlet, i den sextonde versen, så får han ställa den frågan. Har jag då blivit er ovän därigenom att jag säger er sanningen? Budskapet om Kristus. Budskapet som är en förvandlande kraft. Som aldrig kan, så att säga, uppnås genom egna ansträngningar. Utan det är en gåva som vi får ta emot. Och det är så allvarligt i andra Korintsebrevet så, så skriver aposteln, efter att han har gjort en utläggning som är helt egentligen enastående, i hela 12 och 13 kapitel. Icke mot, skriver han. Icke mot. Utan endast och allenast för sanningen. Förmår vi något? Det var från andra Korinthibrevs trettonde kapitel och åttonde vers. Så då kan vi pröva oss då. Förmår vi något? Förmår vi inget så kanske det har sin förklaring i detta. Att vårt förhållande till sanningen. Inte längre är det här som det bör vara. Ordförhållande till sanningen har på något sätt kommit att bli vacklande, haltande. Ja, Det går att halta men det går att komma igen. Om vi haltar så kan vi komma igen. Och se till att vi får kraft och styrka i våra lemmar. Vänta in den tid. Då vi är redo att gå vidare. Och jag talar inte om att halta fysiskt nu. Utan det är när sanningen haltar. När sanning, det är ju det här som aposteln Paulus just i Galaterbrevet har en sån kamp. Med just att Kristus har inte längre... Samma gestalt i församlingen som han tidigare haft. Och han, han skriver att han måste, han måste på nytt gå in i födslåvondor för att Kristus ska kunna få gestalt. På nytt i vännerna i syskonen i församlingen i Galatien. Annars kanske det kan vara. Ett hoppfullt tecken att halta fysiskt. Det var ju faktiskt det som patriarken Jakob gjorde. Han fick ju namnet Israel. Vilket betyder att han har kämpat. Han hade kämpat mot, med Gud och med människor och vunnit seger. Och han blev en hoppfull gestalt genom att. Så mycket stora och dyrbara löften gavs åt honom som kommer att gå i fullbordan i historien. Som vi kan läsa om i de heliga skrifterna. Om vi nu vill beflita oss om sanningen.